Julie Garwood a jutalom. Úgy érte, mint égből a villám. Rajz báró az egyik pillanatban, míg a homlokán gyöngyöző veretéket törölgette bőringe újjával, a másikban már a földön hever. A lány leverte a lábáról még pedig szó szerint. Megvárta, míg a férfi leemeli sisakját, majd magasan a feje fölött meglendítette a keskeny bőrszíjat. A rögtönzött paritjában rejtőző apró kődarab végül annyira felgyorsult, hogy szabad szemmel már nem is volt látható. A levegőt hasító szíjhangja leginkább egy felhergelt vadállatéra hasonlított. Félig morgás, félig nyűszítés. Áldozata azonban túl messze volt ahhoz, hogy meghallja a hangot, mivel a lány az átjáró hűvös reggeli árnyékában leselkedett a fal tetején, Míg a férfi odalent a felvonó híd lábánál állt, a nő becslése szerint mintegy 15 méterre. A hatalmas termető norman harcos könnyű példának bizonyult. A tény, hogy a férfi azoknak a hitetleneknek a vezetője, akik családja tulajdonát jöttek elrabolni, még kellemesebbé tette a feladatot. Képzeletében az óriás góliátán növekedett, ő maga pedig dávidávált. A bibliai történet jámor hősével ellentétben, neki azonban nem állt szándékában megölni ellenfelét. Ha ez lett volna a célja, akkor a férfi halántékát veszi célba. De nem így tett, hiszen csak elkábítani akarta. Ezért is célzott inkább a homlokára. Ha Isten is úgy akarja, egy egész életre nyomot hagyott a férfin, olyan bélyeget, amely reményei szerint, amíg él, emlékeztetni fogja mindarra a galátságra, amelyet a győzelem emegyászos napján elkövetett. Ezt a csatát a Normanok nyerik meg. Egy-két óra, és a belső várba is betörnek. Tudta jól, ez elkerülhetetlen. Száz katonái szánalmasan alul maradtak a Normanok létszámfölényével szemben. Az egyetlen logikus lépés a visszavonulás maradt. Igen, ez elkerülhetetlen volt. Ugyanakkor átkozottul megalázó is. A Norman óriás három héten belül a negyedik volt a támadók sorában, akiket az a fattyú Normandiai Vilmos küldött a várbevételére. Az első három úgy harcolt, mint a kisgyermekek. Bátja embereivel könnyedén előzte őket. Ezt a negyediket azonban keményebb fából faragták. Ezt nem lehetett csak úgy elkergetni. Gyorsan kiderült, hogy sokkal tapasztaltabb, mint elődei. Ráadásul ravaszabb is náluk. A parancsnoksága tartozó katonák ugyanolyan tapasztalatlanok voltak, mint a korábbiak, de a Norman vezér kordába tartotta és keményen megdolgoztatta őket. A gyűlőt normanok győzni fognak még mielőtt lemegy a nap. A vezetőjük azonban kába lesz a sikertől. Erről ő majd gondoskodik. Mosolygott, amikor útjára indította a követ. Royce báró azért szállt váról, hogy kihúzza egyik katonáját a várkölőni vizes árokból. Az ostoba fickó megcsúszott, és fejjel előre belezuhant a mély vízbe. Ráadásul nehéz vérte miatt nem is tudta visszanyerni az egyensúlyát, és süllyedni kezdett. Royce félkézzel megragadta a csizmás lábat és kiemelte az ifjú harcost a zavaros mélységből. Egyetlen csukmoló mozdulattal a füves partra hajította a vazallusát. A szaggatott köhögés elárult a hogy az ifjúnak nincs szüksége további segítségre, mivel még él és lélegzik. Royce megállt, hogy levegye a sisakját, és éppen a verejtékét törölgette homlokáról, amikor a kő célba talált. Royce hanyatt esett. A lovától jókora távolságra ért földet. Nem sokáig feküdt ájúten, az eséstől felvert finom porfelőhő még ott szitált körülötte, amikor kinyitotta a szemét. Katonái rohanva indultak a segítségére, ő azonban visszautasította őket. Felült is, megrázta a fejét, hát így megszabadulhat a fájdalomtól és az agyát elborító köttől, amely jócskán zavarba hozta. Néhány percig még arra sem emlékezett, hol a csudában van. A jobb szeme felett ütött sebből vérszivárgott. Körbetapogatta a sérülést, és csak akkor fedezte fel, hogy a homlokából jókor a bőrdarab kiszakadt. Még mindig rejtély volt számára, mit találhatta el. A szafató szélű seb nagyságából ítélve tudta, hogy nyilvesző nem okozhatta. De az ördögbe is, mintha a pokol tüze perzselné a fejét. Royce fájdalmát elnyomva a felállásra összpontosított. Dühhe segítette ebben. Bizonyisten Isten felkutatja azt a nyomorútak, aki ezt tette vele, és megfizet neki. A bosszú gondolata jobb kedvre derítette. Fegyverhordozója tartotta a lovakantárját. Royce a nyeregbe pattant és figyelmét a várat körülvevő falra fordította. Vajon onnan jött a lövés? Túl nagy volt a távolság ahhoz, hogy a veszély legcsekélyebb jelét is felfedezze. Visszatette fejére a sisakját. Körülnézett, és azt kellett látnia, hogy a földre sújtását követő 10-15 percben katonái szemmel láthatóan elfelelték mindazt, amit eddig tanított neki. Ideglenes helyettese Ingelrem az egész hat testet együtt vetette be az erő déli oldalánál. A fal tetejéről nyíl zápor zúdult rájuk, lehetetlenné téve az előrenyomulást. Rojsz megdöbbent ekkora ostobaság látta. A katonák pajzsukat a fejük felett tartva védelmezték magukat a záporozó nilak ellen, ami azt jelentette, hogy megint védekezésbe kényszerültek. Pontosan ugyanabban a helyzetben voltak, mint amikor aznap reggel csatlakozott hozzájuk, hogy elvégezze a rábízott kellemetlen feladatot. Royce hangosan felsóhajtott, majd újra átvette a parancsnokságot. Azonnal taktikát változtatott, hogy elkerüljék az addig megszerzett terület elveszítését. Tíz legmegbízhatóbb katonáját visszavonta a faltól, és a vár fölé magasodó dombra vezette őket. Nyilával le is terített egy falon álló százharcost, mielőtt saját emberei egyáltalán célzásra emelhették volna íjaikat. Ezután átengedte nekik a terepet. Rövid időn belül a száz várfalai ismét védők nélkül maradtak. Royz öt embere megmászta a falat és elvágta a felvonó híd tartó kötelét. De az Isten legyen hozzáérgalmas, még arra is figyelmeztetnie kellett az egyik lelkes önkéntest, hogy vigye magával a kardját. Royz elsőként lovagolt keresztül a felvonó híd deszkáin. Kivont karddal, bár erre nem volt igazán szükség, mivel a külső és a belső várudvar is teljesen kihalt volt. Gondosan átkutatták a kunyhókat és a külső épületeket is, de egyetlen száz harcost sem találtak. Nyilvánvaló volt, hogy az ellenség valami rejtek úton elhagyta a várat. Royz megparancsolta embereinek, hogy kutassák át a falakat a titkos kijárót keresve. Nyomban be is falasztatja, mihest megtalálják. A Normanok Vilmos nevében birtokba vették a várat nem sokkal azután, hogy a várfokára kitűzték a normandiai hadsereg színpompás zászlaját. Az erőd ettől kezdve a Normanok tulajdonát képezte. Royce azonban ezzel kötelességének csak a felét teljesítette. Még hátra van a kitűzött jutalom megszerzése és Londonba szállítása. Ideje volt, hogy Lady Nikolát fogjulejtség. Az öreg torony lakóhelyiségeinek átkutatásakor egy maroknyi szolgát találtak, akiket kiráncig álltak szobáiból, és az udvar közepére tereltek. Ingerram, aki oly magas volt, mint Royce, csak éppen vékonyabb és csatában szerzett sérülésekkel sem dicsekedhetett, Az zubbonya hátuljánál fogva tartotta az egyik száz szolgát, egy idősebb őszhajú és ráncos bőrű férfit. royce még a lováról sem volt ideje leszállni, amikor ingerram kirobbant a hír. Báró úr, ez itt az intéző, Hekönnek hívják. Ő az, aki mindent elmesél Gregorinak a családról. Én egyetlen normannal sem beszéltem, tiltakozott Hekön. Még csak nem is ismerek Gregori nevű embert, így csapjon belém az Isten nyila, ha hazudok, tette hozzá Merészen. A, a hűséges szolga persze hazudott, ő mégis büszke volt vakmerőségére, amelyről az ijesztő körülmények ellenére tanúságot tett. Bátorsága azonban nem terjedt odáig, hogy a Norman vezér szemébe nézzen. Tekintetét inkább a túlbuzgó szőke lovagra szegezte, aki szemmel láthatóan azon igyekezett, hogy hátulról letépje az zubbonyát. – De igenis beszélték, Gregorival! jelentette ki ingerem. Ő volt az első lovag, aki elvállalta, hogy beveszi a várat és megszerzi a jutalmat. Csak magadnak ártasz, ha hazudsz, öreg. Gregory lenne az, aki egy nyilvesszővel a hátsó fertájában távozott? – kérdezte Hackam. Ingel komoran merett a szolgára, amiért felemlegette Gregory megszígyenítését, majd sarkon pengderítette. Hekönnek még a lélegzete is elakadt, amikor végre a Norman vezérre emelte a tekintetét. Egészen hátra kellett szegnie a fejét, hogy végig a bőrbe és páncélba öltözött óriást. Hunyorogni kezdett, ahogy a páncéról visszaverődő napfény a szemébe villadt. A harcos és pompás fekete paripája is mozdulatlanul állt, és az intézőnek egy pillanatra olyan érzése támadt, mint monumentális kőbe faragott szobrot látna. Hekön egészen addig nyugalmat mutatott, amíg a Norman vezér le nem emelte a sisakját. Akkor azonban kis hiány elájult. A barbár látványától végig futott a hátán a hideg. Rosszul lét környékezte, és legszívesebben sírva könyörgött volna kegyelemére. A norman jeges szürke szeme olyan határozottságot tükrözött, hogy Heknon biztosra vette szörnyű végzetét. Meg fog ölni, gondolta, és gyorsan elmormolt egy miatyánk. De legalább dicsőséges halálom lesz, győzködte magát, mivel el volt rászánva, hogy a végsőkig kitart törékeny úrnője mellett. Az úr bizonyára szívesen fogadja majd a mennyországban, amiért megvédett egy ártatlant. Rajsz hosszan bámulta a reszkető szolgát, majd sisakját fegyverhordozójának nyújtva leszállt a lováról, és a kantát az egyik katonájának adta. Amén hátra völkölt, de gazdájának egyetlen erélyes mozdulatára abba hagyta a rakoncátlankodást. Hekkon lábából kiszállt az erő. A földre vetette magát. Ingerram hátra nyúlt és talpra rántotta. – Az ikrek egyike itt van fenn a toronybabáról – közölte Ingerram. A kápolnában imádkozik. Hekon vett egy mély lélegzetet, majd kibökte. A templom géget a legutóbbi ostromkor. Suttogása újbáhatott, mintha folytogatnák. Amint Daniella nővér megérkezett az apátságba, átvitte az oltárt a vágytorony egyik szobájába. Daniella az apáca, készségeskedett a magyarázattal Ingerröm. Pontosan úgy van, ahogy mondták nekünk, bár úr. Valóban ikrek. Az egyikük szent, aki a világot szolgálja, a másikuk bűnös, akinek az a célja, hogy nekünk ártson. Royce még mindig hallgatott, és továbbra is mereven bámulta a szolgát. Heckeln nem sokáig állta a tekintetét, leszekte fejét, és a földre merett. Kezét összekulcsolva suttogta. – Dani ellenővér csaptába esett a normanok és a szászak közti csatába, de ő ártatlan, és nincs más kívánsága, mint hogy visszatérhessen az apátságba. Én a másikat akarom. A báró hangja halk és jeges volt. Heknő gyomra ismét görcsbe rándult. Uram, a másikat akarja! csüvöltötte Ingerre. Már az ajkán volt a folytatás, de a báró kemény pillantására jobbnak látta befogni a száját. A másikat Nikolának hívják mondta Hekn, majd vett egy mély lélegzetet, mielőtt hozzátette. Ő elment, báró úr! Royce nem reagálta hírre, ellentétben Inger aki nem tudta elrejteni csalódottságát. Hogyan tudott elmenni? követelte ordítva, és úgy megtaszította az öreget, hogy az újra térdre esett. A vártorony falaiban rengeteg titkos átjáró van, vallotta be Hacken. Nem vették észre, hogy egyetlen száz harcos sem volt már a várban, amikor keresztül lovagoltak a felvonó hídon? Nikolá úrnő már majd egy órája elhagyta a várat bátyja embereivel. Ingerram csalódottan felordított, és tehetetlen dühében újra megtaszította a szolgát. Rajz tekintetét hűbéresére szegezve előrelépett. Egy védtelen öregember ember bántalmazásával nem az erődről teszel el tanúbizonyságot, Ingerram? És az sem önfegyelmedről árulkodik, hogy beleavatkozol a vallatásba. A vazallus porigalázva hajtott fejet ura előtt, majd talpra segítette a száz szolgát. A rojsz megvárta, míg az ifjúharcos ellép az intéző mellől, majd tekintetét ismét Heckonra szegezte. Mióta szolgálsz itt? – kérdezte. – Édes, tuva húsz éve! – felelte az öreg. Hangjában büszkeség bújkált, amikor hozzátette. Mindig méltányosan bántak velem, báró úr. Úgy kezeltek, mintha a családhoz tartoznék. És húsz évnyi méltányos bánásmód után mégis elárulod az úr nődet? meg a fejét undorral a báró. Nem kérek a hűséges kütbölhetnünk, mivel nem bízhatom a szabadban. Royce nem vesztegetett több időt az intézőre. Határozott léptekkel a vágytorony ajtajához indult. Buzgó embereit félretolva az útjából belépett. Heknt visszavitték a szolgák csoportjához, és magára hagyták sötét bal sejtelmeivel, a jövőjét illetően. Ingerrem gyors léptekkel ura után indult. Rajsz módszeresen végigkutatta a várat. A torony első szintjét elborította a törmelék, a régi gyékényeken halomban állt a szemét. A távoli sarokban lévő asztal lábai az égnek álltak, a székek többsége összetörve hevert szerteszét. Az emeletre vezető lépcsőt éppen hogy ugyan, de elkerült a pusztítás. A fából fokokat síkossá tette a falakról lecsurgó nedvesség. Veszélyesnek tűnt rajtuk a feljutás. A korlát jelentős része leszakadt és szabadon lógott a levegőbe. Ha az ember egyszer elvétette a lépést, semmi sem mentette meg a lezuhanástól. A második szint is síralmas állapotban volt. A távolabbi fal közepén embernagyságú lyuk táltongott melyben süvítve járt ki be a szél, dermesztővé hűtve a levegőt. A lépcső tetejéről hosszú, sötét folyosó nyílt. Amint Royce felért, Ingerram sietve megelőzte, közben esetlen mozdulatokkal kihúzta kardját. Nyilvánvaló volt, hogy urát akarja megvédelmezni. A padló deszkái azonban épp oly nedvesek és csúszósak voltak, mint a lépcső fokai. Ingerram kardját és egyensúlyát vesztve zuhanni kezdett a feneketlen mélység felé. Rojsz a gallérjánál fogva elkapta, és az ellenkező irányba lódította. A hűbéres nagy puffanással a belső falnak zuhant. Kutyamódra megrázta magát, hogy megszabaduljon a hátborzongató élménytől, majd kardját felkapva, ura után sietett. Royce bosszankodva rázta a fejét a vazallusos tobasága láttán. Ő nem fárasztotta magát azzal, hogy kardot húzzon. Amikor elérte az első szobát, és az ajtót erre teszelve találta, egyszerűen berúgta. Fejét lehajtotta, nehogy beűsse az alacsony szemöldök fába, és belépett. Hálószobában találta magát, amelyet hadgyártya világított meg. A sarokban reszkető szolgáló lányunk kívül senki sem tartózkodott a helyiségben. – Ki ez a szoba? – kérdezte Royce. – Nikolá úr suttogta a lány. Royce alaposan szemügyre vette a szobát. Kisé meglepte a spártai egyszerűségéslen, el sem tudta képzelni, hogy a nők képesek csecsebecsék nélkül is létezni. Tapasztalatai három hugára korlátozódtak ugyan, de ez elég is volt neki, hogy a fenti következtetése jusson. Nikolá úrnő szobájában azonban nyomát sem lehetett látni női cicomáknak. Az egyik falnál hatalmas baldahínos ágy állt, melynek vörös függönyeit gondosan összekötötték. A kandaló az ágyjal szemközti falnál terpeszkedett. Az egyszerű vörös fenyőből készült és pényesre csiszolt szekrény a sarokba kapott helyet. A fogason egyetlen ruha sem lógott, így Rossznak elképzelése sem lehetett a nő méreteiről. Megfordult, hogy elhagyja a szobát, ám Vazalusa eltorlaszolt az utat. Elég volt egyetlen szigorú pillantás, hogy az akadály elháruljon előle. Royz a második ajtót is erre teszelve találta. Éppen arra készült, hogy jó bevált módszerrel nyisson magának utat, amikor meghallotta a retesz kattanását. Egy fiatal szolgáló lány nyitott ajtót. Szeplős arcáról lerít a rettegés. Hukket próbált, de az üdvözlő mozdulat félbeszakadt, amint egy második pillantást vetett a Norman parancsnokra. Felsikoltott, és a szoba másik végébe rohant. A szobát gyertjákfénye világította meg. A kandalú előtt fehér terítővel letakart fából készült oltár áll. Az oltárt néhány bőrrel borított térdeplő vette körül. Royce azonnal meglátta az apácát. A nő térdepelt, és fejét lehajtva imádkozott. Kezét a nyakából vékony bőrszíjón lelógó kereszt alatt összekulcsolta. Tetőtől talpig fehérben volt. Royce az ajtóban állva várta, hogy az apáca észrevegye. Mivel az asztalon nem volt kehely, a férfi nem hajtott térdet. A szolgáló lány félénken megérintette az apáca kecses vállát, lehajolt és a fülébe súgta. – Dani nővér, a Norman vezér megérkezett. Megadjuk magunkat? A kérdés annyira nevetséges volt, hogy Royce majdnem elmosolyodott. Intett ingram hogy tegye vissza a kardját a hüvejébe, majd bejrebb lépett a szobába. Az ajtóval szemben a Prémmel borított ablaknál két szolgáló állt. Egyikük egy csecsemőt tartotta a kezében. A pici álhatatosan rácsálta apró ökleit. Royce figyelme az apáca felé fordult. Onnan, ahol állt, csak a nő arcélét láthatta. A nővér végül keresztet vetett, jelezve, hogy imája véget ért, majd méltóság teljesen talpra állt. A kicsi vidámsikólyt hallatott, és azonnal feléje nyújtotta a kezecskéjét. Az apáca magához intette a sötét hajú szolgálót, és elvette tőle a gyereket. Megcsókolta a kicsi feje búvját, majd megfordult, hogy Rojszhoz sétáljon. A férfi még mindig nem láthatta a nő arcát, mert az fejét lehajtva tartotta. De gyengéd viselkedése és lágy, suttogó hangja, ahogy a kisbabának dúdolgatott, kellemes hatást tett rá. A kicsi tejfehér haja szó szerint az égnek állt, amitől meglehetősen mulatságos látványt nyújtott. A gyermek szorosan az apácához bujt, és szorgosan szopogatta tovább apró öklét. Mözben hangosan szörcsögött, és néha néha ásított is egyet. Danielle egy-két lépésre állt meg a bárótól, alig a férfi válláig ért, és Royce arra gondolt, mennyire törékenynek és sebeshetőnek látszik. Aztán Danielle felemelte a tekintetét, és Royznak minden értelmes gondolat kiröppent a fejéből. Milyen gyönyörű! Mindenre, ami szent, mintha egy angyalt látna. Bőre makulátlan szeme igéző a kék legcsodásabb bárnyalata. Royce úgy vélte, egy istennő szállt le a földre, hogy őt gyötörje. Világos barna szemöldökének tökéletes híve, a szépen metszett egyenes orr, a rózsás telt ajkak, átkozottul csávítóan hatott rá. Royce érezte, hogy a látvány életre kelti férfiasságát, ami miatt rögtön el is fogta az undor. A fegyelmezetlenség hirtelen támad hiánya megdöbbentette. Ingelram visszafolytott sóhaja a háta mögött azonban arról árulkodott, hogy embere ugyanúgy reagált a gyönyörű nő láttán, mint ő. Royce szigorú pillantást vetett vazallusára, mielőtt újra az apácára nézett volna. Az Isten szerelméle, Danielle, az anya szent egyház jegyese, nem holmi vágytárja. Urához hódító Vilmoshoz hasonlóan Royce is tisztelte az egyházat, és oltalmazta annak szolgálóit, ha úgy hozta a sors. Royce hosszan felsóhajtott. Ki íj ez a gyermek? Kérdezte, remélve, hogy ezzel eltereli az apácával kapcsolatos istentelen gondolatait. Clarissé, felelte a nő halk, rekett hangon, amelyet a férfi rendkívül izgatónak talált. Danielle intett az árnyékban meghúzódó sötéthajú szolgálónak, aki nyomban közelebb lépett. Clariss hosszú évek óta hűségesen szolgált minket, a kisfiát Ulriknak hívják. Lenézett a picire, és látta, hogy a keresztjét rágcsálja, kivette a feszületet a gyerek szájából, és csak utána nézett újra Royzra. Egy hosszú pillanatig némán bámulták egymást. Danielle körkörös mozdulatokkal dörzsölni kezdte Urrik vállát, de eközben sem vette le tekintetét a férfiról. Arcán nyoma sem volt a félelemnek, sőt, a férfi képi néptelenkedő sarló sepphelynek is csak futó pillantás szentel. Rószott meg is ingatta kisénnyugalmával, hisz teljesen más reakciókhoz szokott. A nők általában elborzadtak, amikor először megpillantották az arcát. A csúf sepphely azonban szemmel láthatóan nem zavarta az apácát. Ez megelégedéssel töltötte el a férfit. Úrlék szeme ugyanolyan színű, mint az öné, jegyezte meg. Ez azonban nem teljesen így volt, döbbent rányomban. A csecsemő szeme szép kék volt. Danielli. Egész egyszerűen gyönyörű. Sok száznak van kék szeme, felelte a nő. Úrlik alig egy héten belül lesz nyolc hónapos. Megéri azt a kort, Norman? Mivel a kérdés gyengéd és cseppet sem követelődző hangon tette fel, Royce nem vette sértésnek. Mi, Normanok, nem szoktunk ártatlan gyerekeket gyilkolni. Daniele bólintott, majd mosolyjal jutalmazta a férfi. Royce szíve hevesen megdobant válaszul. A lány arcán elragadó gödröcskék tűntek elő, és teremtőm a szeme valósággal megbabonázza az embert. Mégsem kék, döntötte el Royce. Inkább ivulja színű. Pontosan olyan árnyalatú, mint az a törékeny virági, amelyet egyszer látott. Jó lesz, ha megzabolázza gondolatait, figyelmeztette magát Royce. Úgy viselkedik, mint valami kótyagos apród. Épp olyan idétlennek is érezte magát. Öregő már az ilyen érzésekhez. Hogyan lehetséges, hogy ilyen kitűnően beszéli a nyelvünket? kérdezte. Hangja érdessé vált, de úgy tűnt, a nő nem vette észre. Az egyik fivérem herolt királyunkkal Normandiába utazott hat évvel ezelőtt, és amikor hazatért, ragaszkodott hozzá, hogy mindannyian elsajátítsuk ezt a nyelvet. Ingerrem a báró mellé lépett. A húga hasonlít magára? bőgte ki. Az apácsa felé fordult, és alaposan szemügyre vette. Olyan áthatóan és nyíltan mérte végig a férfit, hogy Ingerem fülig pirult, és gyorsan elkapta a tekintetét. Igen, Nikolá és én külsőre nagyon hasonlítunk egymásra, mondta végül a nő. A legtöbben meg sem tudnak különböztetni minket egymástól. Természetünk azonban nagyon is különbözik. Míg én belenyugszom a dolgokba, a hugom lázad ellenük. Megesküdött, hogy inkább meghal, de nem adja meg magát Anglia megszállóinak. Meggyőződése szerint csak idő kérdése, hogy a normanok feladják a harcot és visszatérjenek otthonaikba. Az igazat megvalva, nagyon aggódom a hugomért. Tudja, hová ment Lady Nikola? kérdezte ingerem. A bárúr mindenképp szeretnék kideríteni. Igen, tudom, felelt a nő. Tekintetét nem vette le a vazallusról. Ha az ura a szavát adja, hogy a testvéremnek nem esik bántódása, akkor el is árulom az úti célját. – Mi, normanok, nem ölünk asszonyokat! – horkantotta Ingerran. – Inkább megzabolázzuk őket! Royce legszívesebben kihajította volna a hűbéresét annak fennhíjazó kérkedése hallatán. Az apáca azonban nem törődött a hencegéssel. Egy pillanatra ugyan megjelent az arcán a lázungás jele, de amilyen gyorsan jött a harag felvillanása, olyan gyorsan tóva is tűnt. Egy másodperc múlva ismét higgadt nyugalmat tükrözött. Royce ébersége erre feltámadt, és bár nem tudta megindokolni gyanakvását, mégis érezte. Valami nincs rendjén. Nem esik bántodása a hugának, ígérte. Danielle láthatólag megkönnyebbült. Royce úgy vélte, az imént felvillanó düh a nő testvére iránt érzett aggodalmának megnyilvánulása volt. Azám, szólt közbe Ingerram nagy lelkesen, Nikolá, a királyi jutalom. Királyi jutalom? Ezúttal Danielle alig tudta elrejteni felháborodását. Arcát vörösre festette a harag, hangja azonban csodálatosan nyugodt maradt. Nem értem, miről beszél, hiszen Herold király halott? A Száz király valóban halott, bólintott ingerem. Vilmos herceg azonban Londonba tart, ahol hamarosan Anglia királyává koronázzák. Parancsunk van rá, hogy Nikolát minél hamarabb oda szállítsuk. – Mi célból? – A húga lesz a királyi jutalom. Vilmosnak az a szándéka, hogy Nikolát egyik nemes lovagjának ajándékozza. – magyarázta Ingerram, és hangja tele volt büszkeséggel, amikor hozzátette. – Ez igazi megtiszteltetés. Danielle megrázta a fejét. – Még mindig magyarázattal tartozik az ügyben. Hogyan lehet a hugom a jutalom? – suttogta. – Honnan tud egyáltalán az önök Vilmosa Nikolá létezéséről? Royce nem engedte, hogy ingerem felvilágosítsa az apácát. Az igazság csak felzaklatná. A szavamat adom, hogy a hugának nem esik bántódása, ígérte meg újra. Most pedig árulj el, hová ment. El sem tudja képzelni, mennyi veszély leselkedik rá ezeken a falakon kívül. Csak idő kérdése, hogy elkapják, és sajnos nem minden norman viselkedik tisztességesen a fogjaival. A Royce természetesen finomított azon, ami megtörténhet. Nem látta értelmét részletesen elmagyarázni, milyen bánásmódokban lehet része Danielle ha elvetemült latrok kezére kerül. Szerette volna megkimérni az apácát a kegyetlen valóságtól, megóvni az ártatlanságát a világi bűnöktől. Ám ha a nő nem hajlandó felvilágosítással szolgálni, kénytelen lesz nyersebben fog halmazni. A szavát adja, hogy személyesen megy Nikolá után? Hogy nem bizza másra a feladatot? Ennyire fontos önnek, hogy én menjek? Daniele bólintott. Akkor szavamat adom, ígérte a férfi. Bár nem értem, mit számít önnek, hogy magam megyek, vagy mást küldök. Megvagyok róla győződve, hogy tisztelettel fog bánni a szakított a félbe nő, hiszen megígérte, hogy Nikolának nem esik bántódása. Ismét elmosa Nem vitte volna ilyen sokra, ha rendszeresen megszegné a szavát. Ráadásul ön jóval idősebb az embereinél, legalábbis az egyik szolgája ezt állította. Biztos vagyok benne, hogy mostanra elég türelemre és önmérsékletre tett szert. Mindkettőre szüksége lesz, hogy elfogja Nikolát, mivel a hügom szörnyen nyakas tud lenni, ha sarokba szorítják. Ráadásul nagyon okos is. Mielőtt troy válaszolhatott volna erre a megjegyzésre, Danielle megfordult, és az ablaknál álló két szolgához sétált. A babát átadta a Kláris nevűnek, majd halkutasításokat suttogott a másik nő fülében. Aztán visszafordult Roycehoz. Előbb ellátom a sebét báról, csak utána adok felvilágosítást a hubomuti céljáról, jelentette ki. a vágás égtelenkedik a homlokám, kitisztítom és bekötözöm. Üljön le kérem, csak pár percig fog tartani royce annyira meglepte az apáca figyelmessége és kedvessége, hogy hirtelen nem is tudott mit mondani az ajánlatára. Először elutasítóan meg akarta rázni a fejét, de aztán megkondolta magát és leült. Ingram az ajtóban állva figyelt. A szolgáló vízzel teli tálat rakott a Royce széke melletti ládára, míg Danielle tiszta ruhát vett elő. A szék szinte eltűnt a báró alatt, aki hosszú lábát maga elé nyújtva ült. Danielle a férfi két szombja közé lépett. Royce észrevette, hogy a nő kezere meg, miközben megnedvesíti a kendőt. Danielle nem szólt semmit, míg ellátta a férfi sebét. Amikor azonban kitisztította és gyógyírra bekente a vágást, megkérdezte, honnan származik a sérülés. Talán egy kő okozta, rántotta meg a vállát Royce, de ez nem igazán fontos. Úgy vélem, az adott pillanatban nagyon is fontos volt, mosolygott gyengéden a nő hiszen a legjobb esetben is elkábította egy időre. Rózs nem igen tudott odafigyelni a nő szavaira. A minden itt micsoda illatava. van. Semmi másra nem tudott koncentrálni, csak arra, hogy Danielle ott áll, veszélyesen közel hozzá. A halvány rózsai illat teljesen a hatása alá kerítette, míg figyelmét a nő mellén nyugvó feszület kötötte le. Addig bámulta a tárgyat, míg képes nem volt uralkodni felajzott érzékein. Amint Danielle hátralépett, Royce azonnal felállt. A hugom Alfred Báró birtokára indult, az otthona mindössze három óra járásra van innen éjszakra. Alfred megesküdött, hogy szembeszáll a Norman hódítókkal, és Nikola azt tervezi, hogy bátyjának külséges embereit a báró rendelkezésére bocsátja. Az ajtó felül érkező kiáltás megszakította a beszélgetést. Royce embereinek egyike akart beszélni vezérével. Maradj Dani ellenővérrel, utasította Royce Ingerremet. Már az ajtónál állt, amikor utolérte bazallusának lelkes válasza. Egész életemmel védeni fogom, bár úr. Isten a tanum, hogy senki sem érhet hozzá egy ujjal sem. Royce sóhajától visszhangzott a folyosó. Az ég mentsen meg a túlbuzgó ifjú fohászkodott. Ha nem rendne megáldva ekkora türelemmel, már rég a falba verte volna ingerem ostoba fejét. Az elmúlt néhány órában többször megfordult a fejében, hogy meg is teszi. A lépcső tetején egy másik ifjú katona várta. A vártól délre harcdul bárul. A fal tetejéről jól látni, hogy a százkutják bekerítették a Norman katonákat. A zászló színei alapján Hugh báró csapata küzdött az ellenséggel. Ne siessünk a segítségére! Royce elhagyta a vártornyot és felmászott a falra, hogy maga vegye szemügyre a kialakult helyzetet. A hírthozó katona követte. Az ifjú ingeremhez hasonlóan képzetlen és reménytelenül lelkes volt, ami ugyancsak veszélyes párosítás lehet. – Látja, hogyan kiszerítik hátrálásra a százok, a mieinket, bár bárúr. Royce megcsóválta a fejét. – Csak nézel, de nem látsz! – morogta. Hugh emberei ugyanazt a taktikát alkalmazzák, amit mi Hustingsnél. Katonáink azon vannak, hogy csapdába csalják a szászokat. De a szászoknál sokkal jobbak az esélyek, hiszen háromszor annyi... A legkevésbé sem számít, hogy hányan vannak. Jelentette ki Royce, majd fáradtan felsóhajtott. Emlékeztette magát, hogy ő tulajdonképpen türelmes ember, és csak azután fordult a sötét hajú katonához. Mióta is szolgálsz nálam? nem nyolc hete. Royce ingerültsége nyomban elszállt. Nem volt elegendő idejük a gyakorlatozásra, hiszen minden percüket lefoglalt az Anglia meghódítására való felkészülés. Megbocsátom a tudatlanságodat, mondta és a lépcső felé indult. Segítünk Hugh csapatának, de csak is azért, mert kedveljük a jó csatákat, nem pedig azért, mert szükségünk lenne a segítségünkre. A norma harcosok messze legderekabbak a csatába, és fiúk emberei kétségtelenül győztesen kerülnének ki a harcból, ami támogatásunk nélkül is. Az ifjú harcos bólintott majd engedélyt kért, hogy ő is a báróval tarthasson a harcba. Royce nem emelt kifogást a kérés ellen. Húsz emberét a várban hagyva a csata helyszínére lovagolt. Mivel csak nők, gyerekek és szolgálók maradtak a várban, úgy vélte, nem képes lesz rendet tartani közöttük, míg ő vissza nem tér. A harc pesdítően hadott a katonákra, de Royce szerint túl gyorsan befejeződött. Cinikus ember lévén meg lehetősen különösnek találta, hogy a szászok a Norman erősítés láttán riadnyusziként menekültek az erdőbe, pedig még mindig kétszeres túlerőben voltak. Talán csak azért rendezték meg ezt az ütközetet, hogy őt kicsalogassák a várból. Az alvás hiányától kimerült Royce végül úgy döntött, hogy a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonít a szászok visszavonulásának. Minden esetre még egy órát rászánt, hogy embereivel felkutassa a latrog helyét, mielőtt feladta az üldözésüket. Royce meglepte, hogy itt látja hugh aki rangban egyenlő volt vele és jó barátjának is számított, mivel azt hitte, hogy Hugh Vilmos mellett marad és őt segíti London végső ostromában. Amikor a kérdés barátjának szegezte, Hugh elmagyarázta, hogy egy viszály elsimítására éjszakra rendelték. Éppen visszafelé tartott Londonba, amikor a szászok megtámadták. Hugh vagy tíz évvel volt idősebb royce Barna haja őzbe csavarodott, arcát hegek sokasága tarkította. Mellette Royce bőre szinte makulátlannak tűnt. – Csak alig kiképzett katonáim vannak – ismerte el Hugh mogorva hangot. A gyakorlottabbakat Vilmos seregébe küldték. Az igazat megvalva, rojsz, nekem nincs akkora türelmem a katonák kiképzéséhez, mint neked. Ha nem figyelmeztettek volna időben, akkor biztosra veszem, hogy az embereim nagy részét elvesztem ebben a csatában. A száz kémünk jelentése épp jókor érkezett ahhoz, hogy a támadás ne érjen bennünket váratlanul. A katonáim még mindig meglehetősen fegyelmezetlenek. Közelebb hajót és bizalmas hangon odasukta Képzelt két emberem egyszerűen elhányta a kardját. Hallottál már ilyet? Meg kellene ölnöm az ostobákat, és azzal megkímélem magam a bosszúságtól. Hatalmasat sóhajtott. Engedelmeddel de megkérem Vilmos, hogy néhány ifjám a te csapatodba kapjon ki képzést. A báró az embereivel együtt visszaindult a bárba. Ki a kémetek? kérdezte Royce, és miért bízol meg benne? Jamesnek hívják. És aztán mondtam, hogy meg is bízom benne, felette hűk. Eddig szaval hihetőnek bizonyult, ennyi az egész. Azt állítja, hogy gyűlölik errefelé az emberek a foglalkozása miatt, mivel a nem éppen háládatos adószedő mesterséget űzi. James jól ismeri a környékbeli családokat, ugyanis itt nőtt fel. Tud az összes titkos búvóhelyről is. Mintha csípősebbre fordult volna az idő az elmúlt néhány órában, ugye, Royce? kérdezte Hugh témát váltva, és összéphúzta magánsúlyos kabátját. – A csontjaimban érzem a telet. Royce alig érezte a hideget. Finom porhók a vargot körülöttük, de ahhoz kevés volt, hogy be is takarja a földet. – Öregek már a csontjait, Hugh, ezért érzed a hideget. – mondta Royce, és barátjára vigyorgott, hogy enyhítse a sértés élét. – Azt mondod, öregek? – viszonozta a mosolt húg. Majd megváltozik a véleményed, ha megkalod, hogy milyen fényes győzelmeket arattam a szászok felett. Az öntelt harcos belekezdett a mesélésbe, és aprólékos részletességgel számolt be Vilmos nevében aratott győzelmeiről. Nem is hagyta addig a badicsekvést, míg be nem lovagoltak a várudvarra. Ingarram nem sietett ura üdvözlésére, ezért Royce feltételezte, hogy Danielle szépségétől megrécegedett vazallus még mindig a toronyban van, és az apácát bámulja. Elég volt csak rágondolni a száznőre és nyugtalanság fogta el. Volt valami bizonytalan érzése vele kapcsolatban, de Royce maga sem tudta volna megmagyarázni, hogy mi zavarja. Talán a kivételes szépsége miatt érez így, gondolta. Véleménye szerint Isten elleni vétek volt, hogy egy gyönyörű nő az egyházhoz tartozik. Egy férfihoz kellene tartoznia. Úgy döntött, csak is a fáradtság számlájára írható, hogy ilyen bűnös gondolatai támadtak. Hugh oldalán besét a toronyba. Mivel közeledett az este, úgy határoztak, Hugh és csapata a várban tölti az éjszakát. Hugh halálosan fáradnak és átfázottnak látszott. Royce megparancsolta, hogy gyújtsanak be a kandalóba, aztán a száz kémér küldött, akiről barátja azt állította, hasznos információkkal tud szolgálni. Néhány kérdés szeretnék neki feltenni ezzel a várral kapcsolatban, magyarázta. Az egyik katonát nyomban elküldték, hogy hozza Royce elé a százt. Egy-két perc múlva Ingerram érkezett rohanva a lovagterembe. A szőke ifjú megtörpant vezére előtt, fejet hajtott és felkészült, hogy jelentést tegye. Royce egy kurta parancsal belefojtotta a szót. Hozd ide az apácát, ki akarom kérdezni? Ingerram megdöbbent a hallatán és jól láthatóan elsápadt. Royce éppen lódítani akart rajta egyet, hogy mozgásra ösztönözze, ám figyelme a bejárat felé fordult. A katona, akit húg küldött el, visszatért a kémbel. A szász júdás szedetvedett ruhát viselt, ezzel is jelezve, milyen mélyre süllyedt a társadalmi rangbét Barna kabátja a földet söpörte. Alját vastagon borította a sár. Royce-t a férfi egy bagolyra emlékeztette. Alacsony, görnetváló ember volt, Szemöldökét annyira dőborította, hogy szembogara szinte eltűnt alatta, mintha csukját húzott volna rá. – Tényleg úgy néz ki, mint egy bagoly, a szíve azonban egy keselyűjé, ha így elárulja társait – gondolta Royce undorodva. – Lépj előre, James! – utasította Royce a százt, aki engedelmesen közelebb ment hozzá. Amikor elérte a Norman katonák vonalát, mélyen fejet hajtott. – Hűséges, szolgáljuk vagyok, uram! Royce kezét a háta mögött összekulcsolva állt a kandalló előtt Hugh társaságában. Hugh szorosan magára csavart egy apjú hátha azzal enyhíti a testét rázó bacogást. Royce barátja sápadságát és láztól csillogó szemét látva azonnal megparancsolta, hogy állítsanak egy széket a kandalló mellé. – Az egy jó kupa sört a báró úrnak, szólt oda Royce, Hugh egyik az ajtónál őrtáló emberének. Az egyik száz igyon belőle először. Ha életben marad, abból tudni fogjuk, hogy nem mérgezett az ital. Hugh mordulással fejezte ki a parancs miatti elégedetlenségét. Minden porcikámban legalább olyan stram vagyok, mint te, morogta. Magam is gondoskodni tudok a szükségleteimről. Valóban olyan stram vagy, mint én, helyeselt Royce. De ne felejtsd el, hogy kétszer annyi csatába vettél részt az elmúlt héten, mint én. Ez ugyan hazugság volt, de Royce legyezgetni akarta egy kicsit barátja híúságát. Magam is kimerült lennék, ha csak fele annyi győzelmet vívtam volna ki Vilmos nevében, mint te. Az már biztos, hogy nagyon kimerült lennék morogta Hugh egyetértően. Hugh büszkeségén nem esett sorba. Royce elfolytotta a mosolyát, és figyelmét ismét a száz kémre fordította. Mivel a hitetlen a torokhangokban bővelkedő száz nyelvet beszélte, Royce is ezen a nyelven tette fel kérdéseit. Mesél nekem erről a várról és a gazdáiról, parancsolta. Kezd a szülőkkel, igaz, hogy mindketten meghaltak? A százfélre állt az útból, hogy a magas támlájú széket a kandalló mellé vihessék. Megvárt, amíg helyet foglal, és csak azután válaszolt. Igen, uram, mindkét szülő régen halott már. Adom tetőn nyugszanak innen éjszakra a család temetkezési helyén. James nyaka sajgott már az állandó felfelé nézéstől. Kénytelen volt hátraszegni a fejét, ha látni akarta a Norman vezérarcát. Amikor azonban a fájdalom kezdett elviselhetetlenné válni, a földre szegezte tekintetét. Ez áldásos mozdulatnak bizonyult, mivel mellében tüstént enyhült a nyomást, mihes nem kellett a harcos tekintetét állnia. Ennek a normannak a vesébe hatuló pillantása legalább olyan rémisztő, mint óriási termeten, vagy a jobb arcán égtelenkedősebb hely, vallotta be magának James. Akkor beszéljen nekem a család többi tagjáról. Két fivér van a családban, sietett a válaszsal James. Thurston a legidősebb fiú. Azt beszélik, hogy elesett az éjszaki csatába, noha ezt a hírt még nem erősítették meg. És a másik fivér? Justinnek hívják, és a legfiatalabb a testvérek között. Ő is megsebesült az éjszaki csatában. Most az apátságban ápolják az apácák. Bár nem nagyon reménykednek a felépülésébe. Nagyon komoly sérüléseket szenvedett. Ingram továbbra is a vezér oldalán őrködött. Royce hirtelen hozzáfordult. Nem megparancsoltam neked, hogy hozd ide az apácát? Mondta felelősségre vazalusát, még mindig szászul beszélve. Ingerram ugyanazon a nyelven válaszolt. Nem tudtam, hogy őt is ki akarod faggatni, uram. Nem az a feladatod, hogy tudja terveimről, Ingerram. A te kötelességed, hogy feltétel nélkül teljesítsd a parancsaimat. Ingerram mély lélegzetet vett. Már nincs itt, bögte ki végül. royce minden önuralmára szüksége volt, nehogy megfolytsa bazallusát. Magyarázatot követelek, de nyomban! Parancsolta kemény hangom. Ingerramnak minden bátorságát össze kellett szednie, hogy ura szemébe nézzen. Dani ellenőmér kíséretet kért az apátságba. A szavát adta az elöljáróinak, hogy napnyugta előtt visszatér hozzájuk. Ráadásul szörnyen aggódott az öcse miatt is, mivel a fiú a legkisebb a családban, ezért úgy érzi, az ő vállát nyomja a felelősség az állapotáért. Rossnak arcizma sem rezdült az akadozó magyarázat alatt, így Ingerramnak fogalma sem volt, mi járhat ura fejébe. A bizonytalanságtól szinte elvékonyodott a hangja, amit a magyarázkodást folytatta. A fiú sérülései életveszélyesek bár úr, és Dani ellenőr szerette volna mellette tölteni az éjszakát. Megígérte azonban, hogy holnap reggel visszatér. Akkor minden bizonyal válaszol majd uram kérdéseire. Royce-nak mély lélegzetet kellett vennie, és csak akkor szólalt meg, amikor biztos volt benne, hogy ura önmagának. – És ha nem tér vissza reggel? – kérdezte higgadt, fegyelmezett hangon. Ingerramat megdöbbentette a kérdés. Ez a szörnyű lehetőség fel sem benne. – De hiszen a szavát adta bára úr, nem hazudhatott, azt nem hiszem, elvégre az egyház jegyese. Halálos bűnként terhelni a lelkét, ha hazudna. Ha valamiért mégsem hagyhatná el holnap reggel az apátságot, boldogan elmegyek érte, és idehozom magának. royce a hosszú évek tapasztalatai megedzették már, így képes volt uralkodni az indulatain. Most is ezt tette, bár ezúttal a torka is megfájdult a visszafojtott kényszertől, hogy végtelenül ostoba vazalusára üvölcsön. Szerencsére a százkém jelenléte segített neki a valamelyest, mivel Royce elvből soha nem fenyítette meg embereit idegenek előtt. Ez megalázó lenne számukra, és Royce mindig úgy bánt velük, ahogy elvárta, hogy vele is bánjanak. A tiszteletet ki kell vívni, nem pedig megkövetelni. De az emberi méltóság más. Azt csak személyes példamutatással lehet megtanítani. Hugh megköszönült a torkát, hogy felhívja magára Royce figyelmét. Az idősebb harcos együttérző pillantást vetett barátjára, majd Ingeremhez fordult. Te nem léphetsz az apátság megszentett falai közé, hogy kihozzonna egy apácát. Lesújtana ránk az Isten haragja, ha megsértenénk a legszentebb törvényt. A szent törvényt adogta Ingerre mértetlenül. Húg az ékremelt a tekintetét. Az apáca most az egyház védelme alattál fia. és éppen te biztosítottad neki ezt a védelmet. Ingerram végre felfogta tette következményeit, és teljesen elrémült saját ostobaságán. Elkeseredetten próbáltam megtegetni magát ura előtt. De hiszen megígérte, fog be a szád. Royce nem emelte fel a hangját. A szászként mégis ugrott egy nagyot, mert elkapta a Norman vezér haragos pillantását. Riadtan hátrált néhány lépést, szánalmas kísérletként arra, hogy távolabb kelüljön a Norman gyilkos indulatától royce mulattatta a száz gyávasága. A kisember reszketett, mint a kocsonya. – A fivérekről már beszéltél, James? – mondta Royce visszaterelve a kihallgatást az eredeti medrébe. – Most mesélj nekem az ikrekről. Úgy hallottam, hogy az egyikük apáca, a másikuk pedig. Elhallgatott, mikor látta, hogy a száz megrázza a fejét. – Nincsen semmiféle apáca ebben a családban, bőkte ki. – Csak Lady Nikolá tette hozzás ilyetve, amikor látta, hogyan hat magyarázata a normarra. A cakkos szélű sepphely a harcos arcán egészen elfehéredett. Lédi Nikola, az, aki... Tudjuk ki csoda Lady Nicola, szakította félbe Royce. Ő az, aki a várat védelmezte ellenünk, igaz? Igen, uram, válaszolta James. Ő az. Most pedig a másik lányról akarok hallani, az ikertestvéréről. Ha nem a páca, akkor... Az arcátlan szászember ismét vette a bátorságot, hogy a fejét rázza. Most azonban inkább zavartnak látszott, mint sem ilyetnek. De uram, – suttogta, – csak egy lány van. Lady Nikolának nincs ikertestvére.